Богоявління, Господнє, водохреща Опівночі перед водохрещами вода у ріках, як вірили селяни, хвилюється. Були колись такі відважні любителі таємного, що ходили вночі на річку спостерігати це явище, але ріки в цей час, звичайно, покриті льодом, і що там під кригою робиться, невідомо. Та все ж набрана з річки о перед водохрещами вода тілюща. Вона зберігалась у знаючих селян за образами на випадок поранення або тяжкої хвороби. Ще за тиждень перед водохрещами колись поробоча громада, а пізніше окремі господарі, спеціалісти прорубували на річці ополонку, Випилювали з льоду великий хрест, ставили його над ополонкою і обливали буряковим квасом, що був червоний. Біля хреста будували теж з льоду престол. Все це оздоблювали аркою з ялинових або соснових гілок царські врата. Ранком у церкві відбувається богослуження – по богослуженні весь народ іде процесією на річку до Христа. Попереду несуть дерев'яний церковний хрест і хоругви. Хор співає: Голос Господній. За хором іде священник, приклавши золотий хрест до чола, а за священником народ. До річки на водохрещі йдуть усі: старі, молоді, діти. Кожен несе з собою пляшку або глечик на воду. Хлопці ще несуть із собою Голубів, а мисливці рушниці, заладовані клейтухом. На колишній Гетьманщині, де ще козацька традиція не згасла зовсім парубки та молоді чоловіки, їхали до річки на конях, заломивши по козацькому сиві шапки. На річці, біля Христа, весь похід зупиняється і стає на льоду великим барвистим колом що здалека яскраво вимальовується на тлі білого снігового покривала. Після недовгої відправи священик занурює в ополонку хрест, а у цей час хор голосно співає «Во Йордані крещащуся тобі, Господи!». У свою чергу мисливці стріляють з рушниць, а хлопці випускають з рук голубів, які хмарою літають над Йорданню. Коли вже воду освячено, люди підходять до ополонки – і набирають у свій посуд води. Всі, хто приїхав на Йордань, кіньми, чи то верхи, чи то саньми, набирають відрами заполонки воду і напувають своїх коней, щоб хвороби не боялися та міцніші були. Після водосвяття всі люди повертаються до своїх хат. Поки мати або старша дочка подасть на стіл обідати, батько бере за образу Божої Матері пучок сухих васильків, мочить їх у священній воді і кропить все в хаті та в господарстві. Потім бере ще крейду і пише христи на образах, сволоці, дверях і миснику. Управившись із цим, батько сідає за стіл, а за ними вся родина. Перед їжею п'ють священну воду». По обіді дівчата бігають до річки вмиватися у йорданській воді, щоб були рожеві лиця. На Гуцульщині хлопці водять своїх дівчат до полонки, щоб всі умила та красна була. У місцевостях понад Дніпром було колись чимало вірувань та прикмет, пов'язаних з Йорданню. Так, коли процесія йшла на річку, то знаючі люди придивлялися, якщо перед хоругвами пролетять горобці – Нещасливий рік для дітей, граки для молодих людей, а як пролетять гуси, то старі люди цього року будуть дуже хворіти, а той боронь Боже вмиратимуть. Якщо на водохрещах дерева укриті інем, то навесні, у відповідний день тижня, у п'ятницю, четвер і так далі, треба сіяти ярову пшеницю, вродить, як гай. Якщо на водохреща день ясний, сонячний, то хліба у даному році будуть чисті, а якщо понурий, небо вкрите хмарами, у хлібі буде багато сашки, зони. Попів після різдвяних свят не можна зберігати ні в хаті, ні у дворі, бо буде пожежа. Ввечері на водохреща його треба винести на річку і висипати на лід. У той момент, як священик занурює хрест у воду, всі чорти та всяка нечиста сила вистрибує з річки і залишаються на землі до того часу, аж поки якась із жінок не прийде на річку прати білизну. Коли брудна білизна опуститься у воду, то разом з нею пірнають у воду всі чорти, що мерзли на землі. А тому. Побожні бабусі колись не дозволяли своїм невісткам прати білизну напротязі цілого тижня після водохреща, щоб більше вигибло нечистої сили від водосвятських морозів. Моя теща, згадує, сварит Галушка, цілий місяць було і сама, на річку не йшла, і інших не пускала. Така була завзята проти чортів. Жінка не раз ж ртома сперечалася з нею, «Та що вони вам, мама, зробили ті чорти, що ви на них так напосілися?» «Де там?» «І слухати не хотіла, а тепер, мабуть, у пеклі за все те одвід держить». «А може в раю?» «Мабуть, ні, бо таким, як вона, царство її небесне, у пеклі тісно, а про рай говорити нічого, така була». Дівчата, набравши засвяченої ополонки води, наливали у велику миску, на дно клали Пучок калини або намистої вмивалися, щоб лийця красні були. На Слобожанщині є повір'я, що у день водохрещ буває така хвилина, коли вода перетворюється на вино. Розповідають, один купець їхав з ярмарку і заїхав на річку коні напувати. Але замість води він знайшов вино. Тоді купець напився, набрав із собою посудину і поїхав. Не від'їхав він і однієї верстви, як захотілося йому знову напитися вина. Але не дивилось, бо у посудині була вже вода, вино знову перетворилось на воду. Якщо перед обідом на водохреща господиня місить тісто на пироги, то витягнувши руку з тіста, не обтирає її, а йде в сад і обв'язує яблуневе дерево соломою примовляючи, щобись на той рік родили яблука такі добрі, які як чисто. На колишній гетьманщині поруботство мало такий звичай. По обіді на водохреща сходилися на льоду хлопці з двох сусідніх сіл або двох кутків того самого села і билися на навкулачки, хто кого переможе. Переможці забирали собі орден – хрест, вироблений на льоду – на Полтавщині був колись звичай на водохреща вчити коней і молодих волів. Молодими кіньми їздили доти, доки вони не вкривалися потом, а спітнілих кропили йорданською водою, щоб здорові й слухняні були. Якщо ввечері зустрінеться в лісі вовк, то треба казати, де ти, Вовче, був тоді, як Ісуса Христа на Йордані хрестили. Вовк злякається, втече і більше на очі не з'явиться. Примітка. Як бачимо, у народних віруваннях часто зустрічається згадка про вовка. Цей хижак має тотемічне значення. Тотем – тваринний або рослинний символ не тільки в українського, а й в багатьох інших народів. У першу чергу народів Східної Європи, де вовки, звичайно, водяться. Колись вовки... Завдавали неабиякої шкоди нашим селянам, нищачи свійських тварин. Поліщуки ділять вовків на дві породи – великих конюхів з сірим хутром і малих сунятників з хутром темнобурим. Зоологи не визнають такого поділу і вважають, що це залежить від віку звіра. Старші – більші і сиві, а молодші – менші і темніші – Років з півсотні тому вовки в Україні майже зникли. Шкоди від них великої не було, а під час останньої війни, взимку 1942 року, їх з'явилося знову багато, і вони, як і колись, завдавали значної шкоди. У Буковині довго зберігався звичай серед парубків співати величальних пісень у хаті господаря. Гей ти, пане господарю, в тебе в дворі яку раю, в тебе верби груші родять, в тебе дочки в злоті ходять, в тебе сини в царя служать, царевочку собі дружать, в царя дочку заручили, та й додому пригостили. Гей ти, пане господарю, в тебе вдворі я кураю, В тебе воли половії, В тебе плуги золотії, В тебе двори всекедрові, В тебе столи калинові, На них скати все лянії, На них блюда циновії. Гей ти, пане господарю, В тебе в полі я кураю, В тебе лани як загаї, В тебе хліби, як Дунаї, на них жита, як жар ситі, а пшениця, як столиця, в тебе вівси, жубровії, а ячмені золотії, Гей ти, пане господарю, в тебе вколі, як у раю, в тебе коні, все турецькі, в тебе зброї, все стрілецькі. В тебе воли, як стодоли, а корови, як бороги, в тебе вівці гори вкрили, в горах зруби без рахуби. Гей, ти, пане господарю, в тебе в скринях, як у раю, в тебе скрині кованії, в них червоні небранії. В тебе шуби соболеві, горностаї королеві, а жупани як у пана, а контуші всі в кожусі. Гей ти, пане господарю, щасти Боже із Йорданом, із водойцев, із царицев, з усім домом, з усім добром, із Твоєю, з дружиною, і з твоєю челяткою, і з синами, соколами, і з дочками, як чечками, господарю, як королю, щасти Боже, з усім двором, і з челяткою багатою, і з ролями, і з ланами, і з сусідами, з панами, і з Господом Христом Богом. На здоров'я, на літнє, дай Боже! За таке привітання господар обдаровував, бувало, щедрівників грішми на церкву. Береза, дякуючи господареві, каже, «Що ми казали, аби так воно і сталося, і вам, і нам, і саму щасливому двору, і всему миру посполу? Най у вас святиться, вицелиться, свята йорданська водиця, як нині, і в рік, і від року в рік, і на цілий вік, дай Боже!» У деяких місцевостях Поділля та в Гуцульщині у цей день святять трійцю. Три свічки зв'язані квітчастою хусткою, намистом і барвистими стрічками. До цього ще додають пучки червоної калини та сухих квітів, безсмертників або васильків з трійцею. Ідуть на Йордань, переважно жінки й дівчата. Під час богослужіння тріця запалюється від свічок, що горять на престолі. Коли вода вже посвячена, то перед тим, як іти додому, тріцю гасять, занурюючи свічки в ополонку, де відбувалося свячення води. Як бачимо, Йордань або водохрюще – це чисто християнський звичай, що прийшов до нас на Україну разом із християнством і зайняв одне з найповажніших місць серед традиційних свят нашого народу.